Айн Ренд Атлант розправив плечі. Книга перша. Несуперечність. Розділ перший. Мелодія. Хто такий Джон Голд? Сутеніло і Еді Віллерс не міг роздивитися обличчя волоцюги. Запитання пролунало просто і беземоційно. Але жовті перед передзахідного сонця в кінці вулиці освітили очі, втуплені просто у Вілерса. Насмішкуваті та спокійні, ніби запитання було адресовано до раптової внутрішньої гризоти Еді. «Чому ти це запитав?» – нашорошився Вілерс. «Волоцюга у персі одвірок, у ламки скла за ним відзеркалювали металево-жовте небо. А чому це тебе цікавить?» – спитав він. – Не цікавить, – відрубав Еді Вілерс. Він квапливо поліз у кишеню. Волоцюга перепинив Еді на вулиці та попросив 10 центів, а щоб заповнити паузу, завів балачку, немов прагнув забути про цю мить і якнайшвидше перескочити в наступну. Проте ж браків на вулиці стало так багато, що не було сенсу вислуховувати пояснення – і Еді не мав охоти вникати у безнадію саме цього волоцюги. «На, купи собі кави!» Він простягнув гроші безликій тіні. «Дякую, сир!» – незворушно пролунав голос. Тінь нахилилася і на мить вигулькнуло засмагле, обвітрене, покреслене з моршками та цинічною покорою обличчя з розумними очима. Еді Вілер спішов далі міркуючи, чому саме у цій порі його завжди охоплював безпричинний страх. «Ні», – подумав він, – «не страх, бо немає чого боятися». Це було нав'язливе Росії непобоювання, що не мало ні джерела, ні об'єкту. Він уже звик до нього, хоча й не міг пояснити, але жебрак говорив, ніби знав, що Еді це відчуває, наче саме це і слід відчувати, більше того, так, коли б він знав причину того страху. Еді Вілерс розправив плечі, намагаючись оговтатися. Подумав, що пора покласти цьому край, бо вже он увижатися почало. Чи відчував він це всі 32 роки свого життя? Спробував напружити пам'ять. Ні. Але пригадати, коли це почалося, теж не міг. Відчуття виникало раптово, спорадично. А тепер ще й частіше, ніж досі. Це сутінки, подумав він, ненавиджу сутінки. Хмари та стрілих хмарочосів супроти них брунатнішали, мов старі олійні полотна, набуваючи кольору шедевра. Довгі смуги бруду тягнулися від дахівок у струнких закіптюжених стінах. Високо на вежі пішла тріщина у вигляді застиглої блискавки, що протинала десять поверхів. Зубчаста споруда розрізала небо над дахами. Півшпіля досі відблискувало заходом сонця, що його сусальне золото вже давно стерлося з іншої половини. Сяйво було червоне і нерухоме. Це вже був не палахкий вогонь, а радше пекучі жаринки зі згарища, гасити яке вже немає жодного сенсу. Ні, подумав Едді Вілерс, немає нічого тривожного в цьому місті. Воно таке ж, яке і завжди. Пішов далі, нагадуючи собі, що запізнюється в контору. Майбутнє завдання йому не подобалося, тому він мусив упоратися з ним якнайшвидше. Еді поквапився. Повернув за ріг вулиці. У вузькому просторі між темними обрисами будівель, як у щілині дверей, побачив гігантський підвішений до неба календар. Торік мер Нью-Йорка поставив його на даху будинку, щоб мешканці задерши голови, могли визначити число так само легко, як і час, дивлячись на годинник міської ратуші. Білий прямокутник маячив над містом, показуючи дату в метушливому юрмиську. Виржавому вечоровому світлі на прямокутнику значилося 2 вересня. Еді Віллерс відвернувся. Чоловікові ніколи не подобався цей календар. Дратував незбагненно. Непояснимо. Це почуття змішалося з його тривогою. Воно мало ту ж природу. Раптом подумав, що існує якась фраза, цитата, яка б могла означити сенс цього календаря, але пригадати її не міг. Еді йшов, намацуючи речення, що безформно зависло в голові. Він не міг ані увиразнити його, ані позбутися. Обернувся. Білий прямокутник нависав над дахом, показуючи незварушно стали 2 вересня. На ганку оздобленого піщаником будинку нижче по вулиці Еді зауважив овочевий візок із купою яскраво золотистої моркви та зеленої цибулі. Помітив, як із відчиненого вікна майорит на вітрі чиста біла фіранка. Піймав поглядом вправну керований автобус, що завертав за ріг. Здивувався, бо ця картина несподівано його підбадьорила, а за мить виникло раптове незбагненне бажання створити прихисток для всіх цих речей, оборонити їх від зяючої порожнечі, що нависає з гори. з п'ятої авеню, Еді почав дивитися у вітрини магазинів. Там не було нічого потрібного чи такого, що просто хотілося би купити. Але хай там як, йому подобалося розглядати речі, виготовлені людьми для людей. Його тішив вигляд успішної вулиці. Тут було зачинено лише чверть крамниць, які темніли порожніми вітринами. Хто, чому в пам'яті раптом постав дуб. Еді несподівано згадав про нього та про свої дитячі літні канікули у будинку та гартів. Більшу частину свого дитинства він провів з їхніми дітьми – а тепер працював на них, так само, як його батько та дід працювали на батька та діда та Гарті. Дуб ріс у їхньому маєтку на затишній галявині пагорба над Гудзоном. Семирічний Еді Вілерс любив проходити і дивитися на дерево. Воно стояло тут сотні років, і малому здавалося, що стоятиме завжди. Могутні коріння обхопили горб, як п'ясток, що вп'явся пальцями в ґрунт, І коли б якийсь гігант ухопився за крону, намагаючись викорчувати дерева, то з гірок, а з ними вся земля, лише похитнулися б, мов кулька на ниточці. Малий почувався захищено біля того дуба. Здавалося, що велетень був незмінний і нічим не загрожений. Для хлопчика це був найбільший символ сили. Однієї ночі в дерево влучила блискавка. Еді побачив це зранку. Дуб лежав зламаний навпіл, а Еді дивився в його стовбурище, немов у пащеку темного тунелю. Залишалася сама оболонка. Дуб давно зогнив, і усередині не було нічого, крім сірого пороху, що розлітався від найлегшого подову вітру. Жива сила зникла, а поте руха не здатна була втримати велетня. Багато років по тому він почув, що дітей слід берегти від шоку, від споглядання смерті, відчуття болю чи страху. Та його таке не лякало, але тоді, дивлячись у чорну діру Стовбура, він був приголомшений. Це сприймалося як величезна зрада, ще жахливіше від нерозуміння того, що саме було зраджено. Зраджено було не його самого, не його довіру, це було щось інше – Постоявши там певний час без жодного звуку, Еді повернувся в будинок. І за все життя ні з ким і словом не обмовився про ту подію. Почувши скрегіт і ржавого механізму, що змінював сигнал світлофора, Еді Віллер схитнув головою і застиг на краю бровки. Він розлютився на себе. Не було щонайменших підстав згадувати сьогодні той дум. Це вже не мало для нього жодного значення. Лише навіювало смуток. Десь усередині вмить зродився біль, і стікаючи швидко, мов крапля дощу на вікні, залишав по собі ледь помітне вологе пасенце. Не хотів затмарювати дитячих спогадів. Він їх любив. Кожен день дитинства був сповнений спокійного, блискучого, сонячного сяйва. Здавалося, кілька тих променів долинали до нього і сьогодні. Не так променів, як ниточок, від точкових прожекторів, що іноді освітлювали його роботу. Самотнє житло – тихий, послідовний поступ життя. Еді згадався літній день, коли йому було 10 років. Тоді на лісовій галявині дорога подруга його дитинства запропонувала поділитися планами на доросле життя. Її слова були штивні та ясні, мов сонце. Слухав здивовано і піднесено, коли настала його черга – Еді, не замислюючись, відповів, будь що правильний, і додав. Я маю зробити щось велике, тобто ми з тобою. Що саме? запитала вона. Не знаю. Це ми й мусимо з'ясувати. Не тільки те, про що ти казала, це має бути не лише бізнес і заробіток. Ми маємо перемагати у битвах чи рятувати людей із пожеж, чи долати гірські вершини. Навіщо? здивувалася вона. Еді пояснив, минулої неділі священик сказав, що ми завжди маємо плекати в собі найкраще. Як думаєш, що в нас найкраще? Не знаю. То з'ясуймо? Вона промовчала, дивлячись кудись удалечінь, вздовж залізничної колії. Еді Віллер усміхнувся. 22 роки тому сказав, будь-що правильне. Відтоді жодного разу в цьому не засумнівався. Решта запитань пригасли. Він був надто зайнятий, щоб ставити їх, але те, що слід усе робити правильно, досі вважав очевидним. Гадки не мав, як люди можуть хотіти чинити інакше, та розумів, що вони все одно так чинять. Для Еді це було просто і водночас незбагненно. Просто, бо все життя таки має робитися правильно, а не збагненно, бо насправді так не було. Він думав про це, завертаючи заріг та підходячи до великої будівлі, Тагард Трансконтиненталь. Це була найвища і найвеличніша споруда на вулиці. Дивлячись на неї, Вілер завжди всміхався. На відміну від більшості сусідніх будинків, довгі ряди вікон були цілі. Висхідні лінії розтинали небо без жодних обсипаних кутів чи пошарпаних країв. Її ніби оминали роки. Вона завжди тут стоятиме думав Еді Вілерс. «Щоразу, заходячи в Тагар Трансконтиненталь, він почувався легко і безпечно. Це було місце компетенції та сили. Підлога коридорів скидалася на мармурове дзеркало. Матові прямокутники електричних світильників випромінювали суцільне м'яке світло. За скляними перегородками сиділи рядами дівчата за друкарськими машинками». Удари клавіш нагадували переступ коліс потяга, що набирає швидкості. І, мов, від луння часу-часу слабке тремтіння піднімалося по стінах підбудівлі. Там пролягали тунелі до великого термінала, де потяги починали свій шлях через континент, і де той шлях закінчували, летячи туди і назад, із покоління в покоління. «Тагар Трансконтиненталь», – думав Еді Вілерс, – від океану до океану – гордий девіз його дитинства, священніший та осяйніший за біблійні заповіді. Від океану до океану назавжди, ніби благословляючи подумки промовив Еді Віллерс, простуючи бездоганно чистими коридорами у серце будівлі. Офіс Джеймса Тагарда, президента Тагард Трансконтиненталь. Джеймс Тагард сидів за столом, хоч і з вигляду йому було під 50. Здавалося, що він стрибнув у цей вік ще підлітком, оминувши стадію молодості. У нього був невиразний рот і тонке волосся, що налипало на лисину. Постава свідчила про слабкодухе, безвольне недбальство, дисонуючи з елегантністю лінії високого стрункового тіла, яке хоч і натякало впевнену врівноваженість аристократа, проте належало незграбному одоробалу. Обличчя було бліде і м'яке, очі теж збляклі та приховані, з повільним поглядом, що не затримуючись ковза в поречах, безповоротно ображений на сам факт їхнього існування. Чоловік здавався впертим і виснаженим, йому було 39 років. Почувши, що відчиняються двері, роздратовано підняв голову. «Не турбуй мене! Не турбуй мене! Не турбуй мене!» – сказав Джеймс Тагард. Еді Віллерс наблизився до столу. «Джими, це важливо!» – спокійно мовив він. «Добре, добре, що таке?» Віллерс поглянув на мапу на стіні кабінету. Кольори під склом вилиняли. Майнула думка. Скільки президентів Тагартів протягом усіх цих років сиділи під нею?» Трансконтинентальна залізниця Тагартів, система червоних ліній, що перезали вицвілу територію країни від Нью-Йорка до Сан-Франциско, нагадувала кровоносну систему, наче кров колись влилась у головну артерію і під власним тиском розгалузилась у різних напрямках усією країною. Одна червона смуга проклала собі шляхи Шайена в Айомінг до Ель-Пасо, Техас, Колія Ріонорте. Нещодавно додали нову гілку. Червона смуга пішла південніше Ель-Пасо. Зауваживши її, Еді Віллер сквапливо опустив очі. Звів погляд на Джеймса Тагарта. Це щодо колії Ріонорте. Він помітив, як Тагартів погляд суне до краю стола. У нас іще одна аварія. На зупинці щодня аварії. Через це обов'язково мене турбувати? «Джиме, ти знаєш, про що я?» «Ріонор та кінець! Це колія зносилася! Геть!» «Ми покладемо нові рейки!» Еді Віллерс ніби й не почув. «Колії, кінець! Немає сенсу спускати по ній потяги! Люди вже ними не користуються!» «У країні не існує жодної залізниці, що не мала б кількох збиткових гілок! Ми не виняток! Це загальнонаціональний стан!» тимчасовий загальнонаціональний стан. Еді стояв і мовчки на нього дивився. Тагард не любив цієї вілерсової звички, дивитися просто в очі. Великі блакітні очі Еді на квадратному обличчі пильно і здивовано визирали із-під білявої чуприни. «Чого ти хочеш?» – рубонув Тагард. «Прийшов сказати про те, що ти мусиш знати. Про те, що в нас сталася ще одна аварія?» Про те, що ми не можемо залишатися без колії Ріо Норте. Джеймс Тагар рідко підводив голову. Зазвичай він лише піднівав важкі повіки і дивився на людей з під брили свого лисого черепа. А хто збирається втрачати цю колію? спитав він. Нікому й на думку не спадало її позбуватися. Ми не обурили твої слова дуже. Але останні півроку ми не ходимо там за графіком. Ще не було жодного поїзду без дрібної чи великої аварії. Ми втрачаємо всіх вантажу відправників одного за одним. Як довго це триватиме? Еді, ти песиміст. Тобі бракує віри. А це підриває мораль у середині організації. Хочеш сказати, що з Ріо Норти нічого не зміниться? Я такого не казав. Щойно ми отримаємо нові рейки. Джиме, не буде ніяких нових рейок. Він стежив, як Тагартові повіки повільно поповзли вгору. Я щойно з офіса асоціації Сталі розмовляв із Ореном Бойлом. І що він сказав? Говорив півтори години та не дав жодної чіткої відповіді. Нащо ти його турбував? Перше замовлення на рейки має надійти не раніше, ніж наступного місяця. А ще раніше була домовленість доставити їх три місяці тому. Непередбачувані обставини. Це поза межами контролю Орена Бойла. А ще раніше вони мали бути півроку тому. Джиме, ми чекали рейки від асоціації «Сталі рік і місяць». Чого ти хочеш від мене? Я не можу керувати бізнесом Орена Бойла. Хочу, щоб ти зрозумів, що ми не можемо чекати. Тагард повільно, напівглузливо, напівобережно запитав. Що сказала моя сестра? Її не буде до завтра. То що ти все-таки хочеш від мене? Ти й сам маєш вирішувати. Хоч, щоб ти казав далі, не варто згадувати одного – Сталі Ріардена. Еді зачекав, а потім стиха мовив. Добре, Джиме, я не згадуватиму. Орен – мій друг. Вілерс мовчав. Мене обурює твоє ставлення. Орен доправить рейки, що й матиме змогу. А поки він такої можливості не має, ніхто не обвинувачуватиме нас. Джиме, про що ти? Невже ти не розумієш, що коля Ріо Норте руйнується незалежно від того, обвинувати нас хтось чи ні? Люди з цим змирились би, вони не мали б вибору, якби не Фенікс Дюранго. Тагард помітив, як напружився Еді. Ніхто ніколи не скаржився на ріо Ріонорте, поки не з'явилася залізниця Фенікс Дюранго. Фенікс Дюранго чудово функціонує. Тільки уяви собі, якийсь Фенікс Дюранго змагається з Тагард Трансконтиненталь. Ще 10 років тому це була якась локальна молочна колія. Тепер у неї більшість вантажу перевезень Аризони, нью мехіко та Колорадо. Тагард промовчав. Джиме, ми не можемо втратити Колорадо. Це наша остання надія. Остання надія для всіх. Якщо ми не напружимося, то всі значні вантажовітправники штату перейдуть до Фенікс Дюранго. Ми втратили нафтові поля Ваята. І чому тільки й мови про ці нафтові поля? Бо Еліс Ваят, дуже обдарована людина, яка до дідька лисого Еліса Ваята. А хіба Ваятові нафтові поля, подумав раптом Еді, не схожі на кровоносні судини на мапі. Хіба ці розкидані країною червоні смуги та трансконтиненталь не подвиг, що здається сьогодні неймовірним? Він уявив нафтові свердловини, з яких б'є чорний потік, а потім біжить країною чи не швидше, ніж його могли б доставити потяги Фенікс-Дюранго. Це родовище давно покинуте, бо вважалося виснаженим, було всього лише кам'яним клаптиком у горах Колорадо. Батько Еліса Саваята до кінця свого життя вичавлював життєву силу із зачахлих нафтовищ. Аж раптом, наче хтось уколов адреналін у серце гори, і воно почало качати чорну кров через каміння. Звісно ж, це кров, міркував Еді Вілерс. Адже кров має годувати, підтримувати життя, що зрештою робила нафта Ваята. В регіоні, якого досі не помічали на мапі, вона повернула до життя порожні землі, дала нові міста, електростанції, заводи, нові заводи, подумав Еді, нове родовища, В часи, коли доходи від вантажу перевезень зі старих нафтових компаній рік у рік знижувались, коли на всіх відомих нафтовищах зупинялися насоси свердловин, новий промисловий штат на теренах, де ніхто не очікував нічого, крім великої рогатої худоби й буряку. І цього досягла одна людина, досягла за вісім років. Це було схоже на історію зі шкільних підручників, яким він ніколи до стовту не вірив. Історію про людей, які жили за часів молодості країни. Еді мріяв зустрітися з Елісом Вайятом. Про нього багато говорили, але мало хто його бачив. Він рідко приїздив у Нью-Йорк. Казали, що йому 33 роки, що має буйну вдачу і що він винайшов спосіб відроджувати вичерпані нафтові родовища і робив це. «Еліс Вайт жадібний покидьок, йому потрібні тільки гроші», – сказав Джеймс Стагард. «Як на мене, в житті є значно важливіші речі». «Про що ти, Джимми? Який це має стосунок до...» «До того ж він нас обдурив. Ми роками сумлінно служили тим нафтовим полям». За старого Ваєта мали один потяг із цистернами на тиждень. Джиме, але часи старого Ваєта минули. Фенікс Дюранго обслуговує зараз два потяги з цистернами на день, до того ж за графіком. Якби він дав нам час зростати разом із ним, він не може гаяти часу. А чого він очікує? Що ми покинемо решту вантажу відправників пожертвуємо інтересами цілої країни і віддамо всі наші потяги йому, навряд чи він щось очікує, просто працює з Фенікс Дюранго. Я вважаю, що він деструктивний, недобросовісний пройдисвіт, а ще безвідповідальний вискочень, якого сильно переоцінили. Дивно було чути раптові емоції у безживному голосі Джеймса Тагарта. Не певен, що його нафтові родовища – таке вже вигідне досягнення. Як на мене, він порушував економіку всієї країни. Ніхто не очікував, що Колорадо стане промисловим штатом. Хіба можна почуватися у безпеці чи щось планувати, коли все весь час змінюється? Боже, мій Джиме, він... Так, я знаю, знаю, він заробляє гроші, але не думаю, що це той стандарт, за яким можна змірювати значення людини для суспільства. А щодо його нафти, товаріт приповз би до нас, чекав би своєї черги разом із рештою клієнтів і не наважився б вимагати більшого, ніж свою справедливу частку перевезень, якби не Фенікс Дюранго. Ми безсилі проти такої руйнівної конкуренції, ніхто не може нам дорікнути груди стиснуло, в скронях застугонило. Еді Вілер сподумав, що це наслідок перевтоми. Він вирішив сказати про все відверто, та й проблема була така очевидна, здавалося, ніщо не може завадити Тагарту її усвідомити, хіба що крім невдалого пояснення. Але у подібних дискусіях, хоч як Еді старався, йому ніколи нічого не вдавалося. Байдуже, що він казав, вони завжди говорили про різне. «Джиме, про що мова? Хіба має значення, чи хтось нам дорікатиме, якщо залізниця розвалюється?» Джеймс Тагард скривився тонкою, холодною та задоволеною посмішкою. «Еді, це так мило!» – мовив він. «Оця твоя відданість, Тагарт Трансконтиненталь. Вважай, бо перетворишся на одного з тих феодальних кріпаків». «Я, Джиме, такі і є. Але дозволь запитати, чи входить у коло твоїх обов'язків обговорювати зі мною ці проблеми?» «Ні, не входить. То чому ти нарешті не усвідомиш, що у нас цими питаннями опікуються певні департаменти? Чому не доповіси людям, які за це відповідають? Чому врешті-решт не поплачешся в камізельку моєї любої сестри?» «Послухай, Джиме, можливо, це не має мене обходити. Але я не можу збагнути, що коїться. Не знаю, куди дивляться твої радники, чому не можуть тобі нічого пояснити. Тому вирішив спробувати зробити це сам. Я ціную нашу дитячу дружбу, Еді. Але хіба це дає право з'являтися сюди без попередження і коли заманеться? Відповідай власній посаді. Хіба ти забув, що президент Тагар Трансконтиненталь – я? Спроба провалилася. Еді Вілер здивився, як завжди – не ображено, а трохи здивовано. То ти збираєшся щось робити з колею Ріо Норте? Я цього не казав, я нічого такого не казав. Тагард роздивлявся червону смугу на мапі південніше Ель Пасо. Щойно запрацюють копальні Сан Себастьян, наша мексиканська гілка швидко окупиться. Джимми, тільки не треба цих балачок, вражений безпрецедентним явищем. Різким і гнівливим голосом Еді Тагарт обернувся. «У чому річ?» «Ти знаєш, у чому річ. Твоя сестра казала...» «До бісової матері мою сестру!» – перебив Джеймс Тагарт. Еді Віллерс не поворухнувся і не продовжив. Він стояв, дивлячись поперед себе, але не бачив ані Джеймса Тагерта, ані його кабінету. Замить він вклонився і вийшов. У передпокої працівники Джеймса Тагарта вимикали світло, збираючись розходитися по домівках. Але Поп Гарпер, старший конторник, досі сидів за столом, смикаючи за важелі напіврозібраної друкарської машинки. У усіх працівників компанії склалося стільки враження, що він народився саме у цьому кутку, саме за цим столом, і ніколи не збирався його покидати. Гарпер був головним клерком – і ще в батька Джеймса Тагарта. Поп Гарпер звів очі на Еді Вілерса, який саме виходив від президента компанії. Це був повільний і мудрий погляд. Конторник ніби знав, що візит Еді у цю частину будівлі означав проблеми на залізниці. Розумів, що відвідини були безрезультатні, і йому було до цього цілком байдуже. Це була цинічна байдужість, саме така, як у Еді Вілерс побачив у очах волоцюги на перехресті. «Скажи, Еді, чи знаєш, де можна купити спідню вовняну сорочку?» – запитав конторник. «Шукав по всьому місту, але так і не знайшов». «Не знаю», – зупинившись, відповів Еді. «А чому ти в мене запитуєш?» «Я у всіх запитую. Може, хтось знає та й скаже». Еді важко було дивитися на незворушене, виснажене обличчя цього сивого чоловіка. «Тут холодно», – пояснив поп Гарпер. «А взимку буде ще холодніше». «Що ти робиш?» – поцікавився Еді, киваючи на деталі друкарської машинки. Клята машинка знову зламалася. Немає сенсу віддавати в ремонт. Минулого разу вони лагодили її три місяці. Сподіваюся, зможу сам її підправити. Ненадовго, мабуть. Він гипнув кулаком по клавішах. «Пора тобі на смітник, старенька. Дні твої пораховано». Едді здригнувся. Це було речення, яке він намагався згадати. «Дні твої пораховано». Але він забув, у зв'язку з чим намагався його згадати. «Це все намарно, Едді», – мовив Гарпер. «Що намарно?» «Все намарно. Поп, у чому річ?» Я не збираюся подавати заявку на нову друкарську машинку. Вони тепер бляшані. Коли відійдуть старі – кінець друкарству. Сьогодні вранці в метро сталася пригода, не спрацювали гальма. Іди додому, Еді. Вімкни радіо і послухай хорошу танцювальну музику. Забудь про все, хлопче. Твоя проблема в тому, що ти ніколи не мав хобі – Хтось знову вкрав електричну лампочку з коридору біля моєї квартири, а в мене болить у грудях, і я не зміг вранці випити пігулку від кашлю, бо аптека на нашій вулиці минулого тижня збанкрутувала, а минулого місяця збанкрутувала західно тихаська залізниця. Міст Квінсборо вчора закрили на тимчасовий ремонт. А який сенс? Хто такий Джон Голд? Вона сиділа біля вікна у потязі, відкинувши голову і поклавши ногу на порожнє сидіння навпроти. Віконна рама тремтіла в такт рухові, а за шибкою висіла порожня темрява, яку час від часу яскравими смугами прошивали цятки світла. Її нога, обтягнута блискучою панчохою і взута в модельну туфельку на високому підборі, була занадто елегантна і жіноча – як на цей запелюжений вагон, і здавалося у ньому недоречною. Дороге, але вже досить пошарпане пальто з верблюжої вовни неоковирно теліпалося на стрункому нервовому тілі. Комір піднято аж до похилих крисів капелюшка. Каштанове волосся доходило майже до лінії плечей. Її обличчя складалося з кутів і граний, чітко окреслений чуттєвий рот, щільно стиснуті вуста, руки тримала в кишенях пальта, поза була напружена, ніби її обурювала власна нерухомість і нежіночність, ніби вона не усвідомлювала власного тіла і того, що воно належало їй. Вона слухала музику, симфонію тріумфу, ноти підносилися, промовляли про злит і самі були злетом. Становили суть та форму підйому, тілювали кожну людську дію та думку, мотивом якої був поступ, сонячний спалах звуку, що виривається з хованки на волю. Молодія мала свободу виходу та напругу мети, очищувала простір і не залишала нічого, крім радості від безперешкодного зусилля, тільки слабке відлуння в звуках натякало на те, від чого втекла музика, але натякало легко і здивовано бо не існувало потворності чи болю. Їх ніколи не мало бути. Це була пісня про неосяжне визволення. Вона думала, що бодай на декілька миттєвостей, поки триває музика, можна цілковито їй віддатися, зниттямитись і зануритися у відчуття. Це нормально. Забудь про гальма, це воно. Десь на закамарках свідомості, далеко за музикою, до неї долинув... Перестук коліс, що відбивали у рівному ритмі з акцентованим четвертим ударом, ніби наголошуючи на свідомому прагненні. Саме чуючи цей перестук, вона могла розслабитися, слухала симфонію і думала, ось завдяки чому рухаються колеса, і це саме те, куди вони рухаються. Вона ніколи досі не чула цієї симфонії, але знала, що написав її Річард Гейлі вловила несамовиту силу і величну напругу, впізнала стиль звучання. Це була чиста, складна мелодія, у часи, коли ніхто більше мелодій не писав. Вона сиділа, втупившись у стелю вагона, але не бачила її, бо забула, де перебуває. Вона не знала, чує повний симфонічний оркестр чи лише тема, можливо, оркестровка лунала лише в її голові, вона невиразно впізнавала попереднє відлуння цієї мелодії у всіх творах Річарда Гейлі. Продовж років тривалої боротьби, аж поки всередині життя він вилетів із сідла, волтовно заскочений славою. В цьому, подумала вона, слухаючи симфонію, і полягала мета його боротьби, згадала натяки в його музиці, смак фраз, уривки мелодій, що начебто намацували тему але не переростали в неї. Коли Річард Гейлі це написав, він вона випросталася. Коли Річард Гейлі це написав? Цієї ж миті вона усвідомила, де перебуває, і вперше збагнула походження музики. За кілька кроків у кінці вагона молодий білявий кондуктор регулював кондиціонер. Він висвистував молодію симфонії. Зметикувала, що юнак свистить уже тривалий час – і жодної іншої музики не було. Не йому цьому віри, вона ще трохи послухала, перш ніж запитати. «Перепрошую, а що це ви насвистуєте?» Хлопець обернувся. Зустрівшись із ним поглядом, побачила щиру і жваву усмішку, наче юнак відгукнувся на поклик друга. Їй сподобалось його обличчя, тверде й непохитне, в ньому не було і натяку на ту невиразну, розслаблену безформність, яку вона звикла бачити в людських лицях. «Це концерт Гейлі», – відповів усміхнено. «Який саме?» «П'ятий». Відчувши, що пауза затягується, вона промовила повагом і дуже обережно. Річард Гейлі написав лише чотири концерти. «Усмішка здиміла з юначої фізії», Ніби його нагло всмоктало в реальність, так само, як кілька секунд тому втягнула туди її саму. Ніби клацнула клямка, і від лиця залишилася застигла маска, без виразу, знеособлена, байдужа та вичахла. «А тож, промимрив, – ваша правда, я помилився. То що ж це було? – Просто мелодія, яку я десь підхопив. – Яка саме? – Не знаю». «А де ти її почув?» «Не пам'ятаю». Вона безсило замовкла. Юнак відвернувся, не виявляючи жодного інтересу. «Тема і мені нагадала Гейлі», – озвалася вона. «Але я знаю кожну його ноту. Такого в нього нема». Без жодної емоції на обличчі, лише злить відчутним натяком на цікавість, хлопець обернувся і запитав. «Ви любите музику Річарда Гейлі?» «Так», – зізналася вона, – «дуже люблю». Ніби вагаючись, юнак мить затримав погляд, але зрештою знову відвернувся. Працював він хвацько і фахово, але вже не висвистував. Вона досі не могла дозволити собі заснути, хоча вже дві ночі поспіль не склепила очей. За дуже короткий термін мусила багато чого обміркувати. Мала прибути до Нью-Йорка вже в досвіта. Їй потрібен був час, але хотіли, щоб поїзд їхав швидше. Та він і так був найшвидший в найшвидшій Україні – комета Тагард. Намагалася зосередитися, але музика в повному обсязі акордів не відпускала її свідомості. Ніби на зворотні кроки чогось невдержимого. Сердито похитавши головою, вона скинула капелюх і закурила. «Я не спатиму», – подумала вона. Цілком реально протриматися до завтрашнього вечора. Колеса вистукували акцентований ритм. Вона так до нього звикла, що вже й не усвідомлювала, натомість він перейшов у відчуття спокою всередині неї. Щойно погасила недопалок, зрозуміла, що їй потрібна ще одна цигарка, але вирішила перепочити хвилинку, може кілька хвилин, перш ніж закурити нову. Вона заснула, та згодом рвучко прокинувшись відчула, що щось не так. Уже потім зрозуміла причину. Колеса спинилися. Вагон закляк у блакитному сяйві нічних ліхтарів. Вона поглянула на годинник. Цієї зупинки не мало бути. Визернула у вікно. Потяг нерухомо стояв посеред безлюдного поля. Почувши, як хтось вовтузиться на сидіннях з іншого боку проходу, запитала – «Довго стоїмо!» – чоловічий голос байдуже відповів. Близько години, коли зірвалася на ноги і поквапилася до дверей, чоловік провів її зачудовано сонним поглядом. На дворі віяв холодний вітер, а під порожнім небом простягалося пустельне поле. Вона почула, як шелестить у темряві бур'ян. Далеко попереду, біля локомотива, маячили чоловічі постаті – а над ними в небі червоніла пляма семафора. Минаючи шереги нерухомих коліс, поспішила до них. Ніхто не звернув на неї уваги. Поїзна бригада і кілька пасажирів скупчилися під червоним ліхтарем. Стояли мовчки і здавалося просто собі спокійно та байдуже чекали. «Що сталося?» – спитала вона. Машиніст здивовано обернувся. Її запитання пролунало як наказ – а не як звичайна собі цікавість пасажира. Вона стояла, руки в кишенях, комір пальта піднято, вітер тріпає по обличчю волосся. «Червоне світло, міс», – сказав він, указуючи пальцем. «І довго його вімкнено? Годину. Це не головна колія?» «Не головна. Чому? Не знаю», – озвався кондуктор. «Навряд чи нас навмисно відправили на бічну колію». «Просто стрілка збилася, а цей, ось, схоже, взагалі не працює», – він підняв голову до семафора. «Навряд чи сигнал зміниться? Думаю, він такий зламаний. То що ж ви тут робите?» «Чекаємо, поки сигнал зміниться». Поки її роздратування переходило у гнів, кондуктор усміхнувся. Минулого тижня через чиюсь помилку поїзд на Атлантик-Саузер дві години простояв на запасній колії – «Це комета Тагард», – заперечила вона. «Комета ніколи не спізнювалась. Єдина на всю країну», – погодився машиніст. «Завжди щось буває вперше», – зауважив кондуктор. «Міс, ви просто нічогісінько не знаєте про залізницю», – долучився до розмови один із пасажирів. «В цих краях немає ні вартісної сигнальної системи, ні жодного путнього диспетчера». Проігнорувавши його, Знову звернулася до машиніста. «Якщо семафор не працює, що ви збираєтеся робити?» Йому не подобався командний тон цієї пасажирки, і він не міг торопати, чому він у неї такий природній. На вигляд це була молода дівчина, лише рот і очі видавали, що їй уже за тридцять. Прямий погляд темно-сірих очей бентежив, вони ніби протинали наскрізь, відкидаючи вбік усе несуттєве. Обличчя здавалося йому знайомим, але ніяк не міг пригадати, де його бачив. «Міс, я не збираюся підставляти голову під обух», – сказав він. «Він про те, – пояснив кондуктор, – що наша робота – чекати наказок. Ваша робота – забезпечити рух поїзда. Але ж не на червоне світло. Якщо семафор каже стояти, ми спиняємося». «Червоне світло, міс, вказує на небезпеку», – докинув пасажир. «Ми не можемо ризикувати», – погодився машиніст. «Хай би хто був винен за цю зупинку, але якщо поїзд зараз рушить, винними зроблять нас, тому ми не поїдемо, поки не діждемося наказу». «А як наказу не буде?» «Рано чи пізно хтось таки з'явиться». «І скільки ви збираєтеся чекати?» Машиніст стинув плечима. «Хто такий Джон Голд?» «Він про те», – знову втрутився кондуктор – що не варто ставити недоцільних запитань. Вона глянула на семафор, перевела погляд на рейки, що губилися у темній глухій далечині. «Рушайте обережно до наступного семафора. Якщо він справний, прямуйте до головної колії та зупиніться на першій же станції. Невже? І хто це мені наказує? Я. І хто ж ви така?» Виникла коротенька пауза. Мить подиву від неочікуваного запитання, під час якої машиніст, придивившись до неї, встиг лише видихнути Матінко Божа. Вона відповіла не ображено, а як людина, яка рідко чує такі запитання. Дагні Тагард, матері його ковінька, пробурчав кондуктор, і враз усі замовкли, а вона непохитно і владно продовжила. Прямуйте до головної колії та спиніться на першій же відчиненій станції. Слухаюсь, міс Тагард, мусите надолужити згаяний час. На це у вас є решта ночі. Треба, щоб комета прийшла за розкладом. Так, міс Тагард. Вона вже намірилася йти, аж машиніст обережно запитав. Міс Тагард, чи в разі проблем візьмете на себе відповідальність? Візьму. Проводячи її до вагона, кондуктор збентежено булькотів. але ж мій стагар, сидяче місце в загальному вагоні, як же так? Чому ви нас не попередили?» Вона невимушено всміхнулася. «Не мала часу на формальності. Мій власний вагон приєднано до 22-го Чекаського». Але я вийшла у Клінвленді, а Чікаський повертався занадто пізно, тому не захотіла його чекати. Наступна була комета, і я сіла на неї, а в спальних вагонах вільних місць не було. Кондуктор похитав головою. «Ваш брат навряд чи їхав би в загальному вагоні?» Вона засміялася. «Ваша правда. Люди біля паротяга проводили її поглядами. Там був і юний мастильник». «Хто це?» – запитав, указуючи на неї. «Господиня Тагар Трансконтиненталь», – шанобливо відповів машиніст, – «віце-президент компанії». Коли потяг із поштовхом рушив, а поровозний гудок стих, розсіявшись над полями, вона сиділа біля вікна, курячи чергову цигарку, і думала, «Все розвалюється на шматки тут і по всій країні, можна очікувати будь-чого» будь-де будь-коли, але не відчувала роздратування чи тривоги. В неї не було на це часу. Це буде лише одне з багатьох питань, які слід уладнати. Вона знала, що начальник відділення фірми «Вогайо» ні риба, ні м'ясо, що він просто друг Джеймса Тагарта. Вона тільки тому досі не наполягала, щоб його виставили, бо не мала кого призначити на ту посаду. Хоч як це дивно, знайти хороших працівників стало дуже важко, але хай там як, подумала вона, його слід здихатися. І віддати посаду Оєну Келогу, молодому інженерові, який блискуче показав себе як помічник менеджера вокзалу Тагарту Нью-Йорку. Власне, сам тим вокзалом і керував, певний час вона спостерігала за його роботою. Мов затятий шукач діамантів, вона вистерігала зблизьки обдарованості на безперспективних пустирищах. Келох поки що замолодий для начальника відділення, і вона хотіла ще рік почекати, але часу вже не було. Повернувшись, мусить негайно з ним поговорити. Ледь помітна з вікна смужка землі тепер бігла швидше, зливаючись у сірий потік. Крізь юрмища сухих розрахунків у голові... Вона зауважила, що її час на почуття вже вичерпано, настала непримиренна і бентежна пора вчинків. Повітря розрізав свист, і Дагні Тагард випросталась у кріслі. Це комета влетіла у тунель вокзалу Тагард під Нью-Йорком. Коли пояс заїжджав під землю, її завжди проймали рішучість, надія і приховане хвилювання – так, ніби звичне існування було лише невиразною, недоладно розціцькованою фотографією, яка кількома різкими рухами пензля перетворювалася на ескіз, що робив зображення ясним, важливим і вартісним. За шибкою мчали стіни тунелю, голий бетон, оповитий павутинням кабелю та дротів, мережа колій, що губилася в чорних норах. Звідки зеленими та червоними краплями блимали далекі семафори, тут ніщо не розбавляло натури, тому залишалося тільки милуватися чистотою мети і раціональністю її творців. Дагня уявила будівлю компанії тагард, що, рвучись до неба, нависала зараз у неї над головою і подумала це коріння будинку, порожнисте коріння, що в'ється під землею, годуючи місто. Коли потяг зупинився і вона відчула під ногами бетон залізничної платформи, її охопило піднесення, легкість і бажання діяти. Пришвидшила крок, ніби це могло надати форму її емоціям, а за кілька секунд усвідомила, що насвистою музику – тему п'ятого концерту Гейлі. Раптом відчула чийсь погляд і обернулася. Неподалік стояв молодий мастильник і пильно на неї дивився. Вона сиділа на бильці просторого крісла обличчям до столу Джеймса Тагарта. З-під розтібнутого пальта визирав пожмаканий дорожній костюм. Еді Вілерс в ряди годин щось занотовуючи примостився в протилежному кутку кімнати. Головним обов'язком спеціального помічника віце-президента було убезпечити Дагні від марно згаяного часу. Вона завжди просила його бути присутнім за подібних розмов щоб згодом не виникало потреби щось додатково пояснювати. Джеймс Тагард сидів за столом, тягнувши голову в плечі. Лінія Ріо-Норте перевершила всі мої найгірші підозри, сказала вона. Від початку і до кінця це звали брухту, але ми мусимо її врятувати, безперечно мовив Джеймс Тагард. Частину рейок можна врятувати, але не багато і не надовго. «Ми прокладемо нову колію в горах, починаючи з Колорадо. За два місяці в нас будуть нові рейки». Але ж Орен Бойл сказав, що «Я замовила рейки в сталі Ріардена». З боку Еді Вілерса долинуло уривчасте зітхання, яке свідчило, що він мало не вдавився на радощах. Джеймс Тагард відповів не одразу. «Дагні, може ти нарешті сядеш по людському в крісло?» – пробурчав вимогливо. «Ніхто не проводить так нарад». «Я проводжу». Вона чекала. Уникаючи її погляду, Джеймс уточнив. «Ти сказала, що замовила Рейків Рєрдена». «Учора ввечері телефоном із Клінвелда. Але Рада тебе не уповноважувала. Ти навіть зі мною не порадилась». Вона нахилилась над його столом, підняла з телефону слухавку і простягнула братові. «Подзвони Рєрду і скасуй замовлення». Джеймс Тагард відкинувся в кріслі. Я цього не казав, відповів він злісно. Йшлося не про це. Отже, ти згоден? Цього я теж не казав. Вона обернулася. Еді, накажи підготувати контракт зі Сталлю Ріардена. Джим його підпише. Вона витягла з кишені м'ятий клаптик паперу і передала Еді. Тут усі цифри та умови. Тагар пробурмотів. Але ж рада ще не... Рада тут ні до чого. Вони уповноважили тебе купити рейки більше, як рік тому, а в кого їх купувати, вирішуєш ти. Сумніваюсь, що варто приймати таке рішення, не надавши раді можливості висловити власну думку. Не розумію, чого я маю брати цю відповідальність на себе. Відповідаю за це я, а як щодо витрат, які... Ріарден вимагає менше за асоціацію Сталі Орена Бойла. Що ж тоді робити з Бойлом? Я розірвала угоду. Ми мали право скасувати контракти ще півроку тому. Коли ти це зробила? Вчора. Але ж він не подзвонив, щоб я підтвердив. І не подзвонить. Тагар сидів, тупившись у свій стіл. Дагні було цікаво, чому йому так не хочеться співпрацювати з Ріарденом. І чому ця нехіть набуває таких дивних і нерішучих рис? Компанія «Сталь Ріардена» роками була основним постачальником для тагар Трансконтиненталь». Відтоді, як у Ріардена запалала перша піч, а їхній батько очолював залізницю. За 10 років більшість їхніх рейок поставляла саме ця компанія. У країні було не надто багато фірм, які чітко дотримувалися домовленостей і зобов'язань сталь Ріорденом була однією з них. Якби я збожеволіла, подумала Дагні, то вирішила б, щоб брат терпіти не міг працювати з Ріорденом саме через те, що він занадто ретельно дотримувався домовленостей. Але вона відкинула цю думку, яка вочевидь виходила за межі здорового глузду. "Це нечесно", мовив Джеймс Таггард. "Що нечесно? Що ми всі свої замовлення віддаємо Ріордену?" Як на мене, варто дати шанси ще комусь. Ми не потрібні Ріардену, у нього і так великий бізнес. Ми маємо допомогти дрібнішим підприємствам, інакше ми просто потураємо монополії. Джиме, не милий дурниць? Чому ми все і завжди маємо замовляти лише в Ріардена? Бо він завжди все виконує. Мені не подобається Генрі Ріарден, а мені подобається. Хоча яке це має значення? Нам потрібні рейки, і лише він може нам їх дати. Сліди людей брати до уваги, ти геть цього не враховуєш. Джима, йдеться про порятунок залізниці. А вже ж, а вже ж. Звісно, але ти все одно аніскільки не зважаєш на людей. Так, не зважаю. Якщо ми дамо Ріардену таке величезне замовлення на сталеві рейки, вони будуть не сталеві, вони будуть із Ріарден металу. Дагні завжди намагалася контролювати емоції, але цього разу не втрималася. Побачивши Тагарті вираз обличчя, вона розриготалася. Ріерден металом був новий сплав, винайдений Ріарденом після десяти років експериментів. На ринку він з'явився нещодавно, але покупців та замовлень на нього не було. Тагарта спантиличив раптовий перехід від сміху до звичного холодного і різкого тону Дагні. «Оближ, Джиме, я знаю все, що ти можеш сказати. Мовляв, досі ніхто і ніколи його не використовував, ніхто не схвалює нового металу, ніхто в ньому не зацікавлений, ніхто його не хоче. І попри це, наші рейки таки буде виготовлено з ріарден металу». «Але...» – помив Ривтагард. «Але його таки справді ніхто ніколи не використовував?» Задоволено спостерігав, як сестрі аж заціпило від люті. Йому подобалося спостерігати сплеск чужих почуттів. Вони скидалися на червоні ліхтарі вздовж темних закапелків чиєїсь особистості, оголюючи вразливі місця. Але як людину могли охопити аж такі емоції через даруйте металевий сплав? Для нього це було незбагненно. Так, він справді зробив певне відкриття, але скористатися ним поки що не міг. Найкращі фахівці в царині металургії Продовжив він, одностайно скептично ставляться до рірден металу. Вони стверджують "Оближ Джиме, а на чию думку ти покладаєшся? Мене не цікавлять сторонні думки. То чим же ти керувалася? Міркуваннями. І чиї ж то міркування? Власні, з ким ти радилася щодо цього? Ні з ким. Так що ж ти в біси знаєш про рірден метал? Те, що це найвидатніший здобуток нашого ринку. Чому? Бо він міцніший за сталь, дешевший за сталь, і рейки з нього довговічніші за будь-який знаний досі метал. Але як це довести? Джиме, в коледжі я вчилася на інженера, і коли я щось бачу, то розумію причину. І що ти бачила? Формулу Ріардена і тести, які він мені показав. Але якщо вони такі хороші, хтось би вже скористався металом, а цього не сталося. Він помітив, що сестра ось-ось знову вибухне і квапливо продовжив. Як ти можеш гарантувати його якість? Як можеш бути така впевнена? Як можеш вирішувати це одноосібно? Хтось же мусить це вирішувати, Джими? Як думаєш, хто? Я не розумію, чому ми маємо бути перші. Я геть цього не розумію. Ти хочеш урятувати гілку Ріонорта чи ні? Він промовчав. Якби залізниця могла собі це дозволити, я би здерла на ній кожну рейку і замінила б на рієрден метал. Міняти потрібно всі колії, вони довго не протримаються. Але ми не можемо собі цього дозволити. Спершу маємо виборсатися з ями. Ти хочеш цього чи ні? Ми досі найкраща залізниця країни. Врешті значно гірше становище. Хочеш, щоб ми лишилися в цій ямі? Я цього не казав. Чому ти завжди все спрощуєш? Якщо ти так переймаєшся грошима, я не розумію, нащо викидати їх на Rio Norte, коли Фенікс Дюранго нахабно пограбував нас, переманивши всіх клієнтів. Навіщо витрачати гроші, коли ми геть беззахисні перед конкурентом, який знищить наші інвестиції? Бо Фенікс Дюранго чудова компанія, але Rio Norte я збираюся зробити ще кращою. Якщо треба буде, я знищу Фенікс. Хоча навряд чи виникне така потреба, адже в Колорадо достатньо місця, щоб добряче могли заробити дві чи три залізниці. І я б заклала всі колії, щоб прокласти гілки у кожен район навколо родовища Елі Саваєта. Мене нудить від цього імені. Та гарту не сподобалось, як очі Дагні заумерши на мить ворухнулися і знову втупилися в нього. «Я не бачу потреби діяти негайно», – ображено мовив він. Та і зрештою, що такого тривожного в теперішньому становищі Тагар Трансконтиненталь? Твоя політика, Джиме. Яка політика? По-перше, 13-місячний експеримент із Асоціацією Сталі. А по-друге, твоя мексиканська катастрофа. Рада схвалила контракт із Асоціацією Сталі, хвапливо виправдовувався він, а також проголосувала за будівництво лінії Сан-Себастьян, Крім того, гадки немає, чому ти називаєш її катастрофою. Тому що мексиканський уряд у будь-який момент готовий націоналізувати твою лінію. Брехня! Він готовий був от-от зірватися на крик. Це ганебні плітки. Маючи надійні зв'язки в уряді, я, Джиме, не показуй свого страху. презирливо мовила Дагні. Він промовчав. Панікувати немає сенсу. Все, що ми можемо зробити, це пом'якшити удар. 40 мільйонів доларів – втрата, від якої ми не швидко оговтаємося. Але Тагар Трансконтиненталь подолав чимало чорних смуг. Я подбаю, щоб подужав цю. Я відмовляюся. Я категорично відмовляюся навіть обговорювати ймовірність націоналізації лінії Сан-Себастьян. Добре, не обговорюй, Дагні замовкла. І він сказав, ретельно добираючи слова. «Не розумію, чому ти так прагнеш дати шанс Елісу Ваєту і водночас хочеш позбавити перспективи розвитку всю країну? Еліс Ваєт нікого не просить давати йому шанс. Я в бізнесі не на те, щоб обдаровувати когось можливостями. Я керую залізницею. Як на мене, це надзвичайно вузький погляд. Чому ми маємо допомагати одній людині замість цілої нації?» «Я не зацікавлена комусь допомагати. Я хочу заробляти гроші». «Це не гідно. Егоїстична жага збагачення вчорашній день. Усі знають, що інтереси суспільства мають бути вищі за інтереси бізнесу, який...» «Джими, скільки ще ти ухилятимешся від рішення?» «Якого рішення? Щодо замовлення на Ріарден метал?» Тагар не відповів. Він мовчки вивчав сестру. Струнке тіло, що готове було впасти від утоми, підтримувала рівна й чітка лінія плечей, а самі плечі опиралися винятково на силу волі, випликану усвідомленням власної правди. Небагатьом подобалося її обличчя, воно було занадто холодне, очі занадто пильні та суворі. Ніщо не могло пом'якшити їхнього погляду. Струнки й мовточені ноги, що звисали з крісла, дратували Тагара, бо аж ніяк не поєднувалися з її нежіночним образом. Дагні Тагарт вичікувала, тому він змушений був запитати. То ти замовила їх? Ні сіло, ні впало. По телефону. Я вирішила ще півроку тому. Чекала, поки ген Кріарден запустить виробництво. Не називай його генком, це вульгарно. Його всі так називають, не з'їжджають з теми. «Чому ти подзвонила йому саме вчора? Бо не могла подзвонити раніше. Чому не почекала, поки повернешся в Нью-Йорк і тут? Бо я побачила колію Ріо-Норте. Що ж, я мушу все обміркувати, поставити питання на розгляд перед правлінням, проконсультуватися з найкращими. Немає часу. Ти позбавляєш мене можливості зосередитися, сформувати думку». Твоя думка мене не цікавить. Я не збираюся сперечатися з тобою, твоїм правлінням чи з твоїми професорами. У тебе є вибір, і ти зробиш його просто зараз. Скажи так або ні. Це безглуздо, свавільно і деспотично. Так чи ні? Що з тобою? Ти все зводиш до так або ні? В житті немає нічого однозначного. Крім рейок. Або ми їх купуємо, або ні. Вона чекала. Тагарт мовчав. «То як? – спитала вона. – Ти береш на себе відповідальність за це? Беру. Вперед! – кинув він і хапливо додав. Але на власний ризик я не скасовуватиму твоєї угоди з Рєрденом, але й не захищатиму її на засіданні правління. Як знаєш? Дагні зібралась і ти. тагар нахилився над столом, вочевидь, не бажаючи такого фіналу розмови. «Ти ж розумієш, що це тривала процедура і самої лише розмови зі мною замало?» – запитав він з Надією. – Втілити це рішення не так уже і просто. – А як же? – мовила вона. – Надішлю тобі докладний звіт, який підготує Еді, і який ти не читатимеш. Еді все зробить за тебе. Сьогодні я вирушаю у Філадельфію на зустріч із Ріярденом. Попереду в нас багато роботи. – і додала. – Все просто, Джиме. Дагні вже розвернулася до дверей, аж він знову заговорив – і здавалося, слова його геть недоречні. Тобі все сходить з рук, бо в тебе щаслива вдача. Інші так не можуть. Не можуть що? Всі люди як люди, вони чуйні. Вони не можуть присвятити все своє життя металам і двигунам. Тобі пощастило, в тебе немає жодних почуттів і ніколи не було. Вона глянула на нього і здивування в її темно-сірих очах поволі змінили незворушність, а потім виник невластивий і дивний для неї вираз утомий. До того ж, відбивалося в них дещо значно більше, ніж могла вмістити в себе ця мить. «Так, Джиме», – мовила стиха, – «я ніколи нічого не відчувала». Еді Вілар спровів Дагні в її кабінет. Щоразу, коли вона поверталася, він відчував, як світ чіткіше, простіше і стає цілком стерпний. Напади безпричинної непевності відступали, він був єдиною людиною, яка вважала цілком природним перебування Дагні, жінки на посаді виконавчого віце-президента величезної залізниці. Десятирічною дівчинкою вона сказала йому, що колись керуватиме залізницею сама. І зараз цей вже доконаний факт дивував його аж ніяк не більше, ніж у та обіцянка на лісовій галявині. Коли вони зайшли в кабінет, і Дагні сіла за стіл переглядати підготовлені для неї папери, він уже почувався наче у власній машині, коли мотор заведено, а колеса готові рвонути вперед. Коли збирався виходити, раптом згадав про ще одну справу. «Оон Келох з відділу терміналу просив призначити з тобою зустріч». Дагні здивовано звела очі. «Цікаво. Я саме збиралася його покликати. Скажи, нехай приходить». – Він мені потрібен. – Еді, – додала вона раптово. – Але спершу попроси з'єднати мене з Айрсом із компанії Музичне видавництво Айрса. – З музичним видавництвом? – перепитав він. – Так, хочу дещо довідатися. Коли вічливо нетерплячий голос містера Айрса поцікавився, чим може послужитися, вона запитала. – Скажіть, чи написав Річард Гейлі новий концерт для фортепіано з оркестром? – П'ятий. Мій Стагарт, п'ятий концерт? Ні, звісно ж, не написав. Ви впевнені? Абсолютно, мій Стагарт. Він уже вісім років нічого не писав. То він іще живий? А вже ж. Хоча не можу стверджувати напевно, адже він цілком відійшов від публічного життя. Та якби він помер, ми б неодмінно про це дізналися. А якби він написав щось нове, ви б теж дізналися про це? Безперечно, до того ж перші. «Ми видавали всі його твори, але він перестав писати». «Ясно. Дуже вам дякую». Коли Оуен Келог увійшов у кабінет, Дагні втішилася, подивившись на нього. Було приємно, що вона правильно запам'ятала його зовнішність. лицем він нагадував молодого мастильника в потязі, обличчя людини, з якою вона готова була працювати. «Сідайте, містере Келог!» – запросила але він лишився стояти навпроти її столу. Містагард, якось ви запитували, чи хочу я змінити своє службове становище?» – мовив він. «Тому я прийшов просити про звільнення». Вона чекала чого завгодно, лише не цього. Замить тихо запитала. «Чому?» «З особистих причин. Вас не влаштовується робота?» «Ні». «Запропонували кращі умови?» «Ні». «На яку залізницю ви переходите? «Я не збираюся працювати на залізниці, мій Стагарт. Куди ж ви влаштовуєтеся? Поки що не вирішив». Дагні Тагарт дещо зніяковіло роздивлялася візитера. У виразі його обличчя не було ані трохи ворожості. Він відводив очей і відповідав просто так, ніби не мав чого приховувати чи вдавати. Його обличчя було вічливе та незворушне. То чому ж ви хочете звільнитися? З особистих причин». У вас проблеми зі здоров'ям? Ні. Переїжджаєте? Ні. Отримали спадок і можете не працювати? Ні. Ви збираєтесь взагалі працювати? Так. Але не хочете працювати в Тагард Трансконтиненталь? Не хочу. Отже, має бути якась причина такого рішення. Що сталося? Нічого не сталося, мій Стагард. Розкажіть усе, як є. Я повинна знати правду, бо маю на це право. Міс Тагард, ви повірите мені на слово? Так, жодна людина, справа чи подія, пов'язані з моєю роботою тут, не стали причиною мого рішення. У вас немає конкретних скарг на Тагард Трансконтиненталь? Жодних. Можливо, почувши мою пропозицію, ви переглянете своє рішення? Вибачте, міс Тагард, я не можу. Чи дозволите мені все-таки озвучити пропозицію? Звісно, як забажаєте. «Чи повірите, що я вирішила запропонувати вам певну посаду щодо того, як ви попросили про цю зустріч? Я хочу, щоб ви знали. Я завжди вірю вам на слово, міст Тагард. Це посада керівника відділення Огайо, Вона ваша, якщо хочете». На обличчі Келга не відбилося жодної реакції. Ніби ці слова означали для нього не більше, ніж для дикуна, який ніколи не чув про залізницю. «Я не хочу, міст Тагард», – відповів він. Замить вона сказала напруженим голосом: «Оуне, назвіть свої умови, скажіть, скільки ви хочете заробляти, ви потрібні мені. Я запропоную вам більше, ніж будь-яка інша залізниця. Я не збираюся працювати на залізницях. Я думала, вам подобається ця робота». За свою розмову в нього вперше виник натяк на почуття. Очі ледь розширилися, він тихо сказав, але з якимось упертим притиском відповів, «Подобається. То скажіть, як мені вас втримати?» Дані сказала це так безпосередньо і щиро, що, схоже, таки достукалась до нього. «Мій старт. Мабуть, це не дуже чесно з мого боку. Прийти до вас і сказати, що звільняюсь. Розумію, ви просили пояснити причину мого рішення, щоб мати змогу висунути зустрічну пропозицію. Тому моя присутність тут начебто свідчить про те, що я відкритий до співпраці. Насправді це не так. Я прийшов лише тому, я просто хотів дотримати слова». Ця невеличка пауза між словами ніби раптовий спалах дала їй зрозуміти, як багато значили для нього її інтерес та пропозиції, і що це рішення було нелегке. «Невже немає нічого, що я можу вам запропонувати?» – спитала Дагні. «Нічого, міс Гард. на жаль, нічого». Він намірився йти. Вперше в житті Дагні відчула себе безпорадною і переможеною. «Чому?» – прошепотіла вона в простір. Юнак зупинився, розправив плечі та всміхнувся. Він ніби ожив. Дивовижнішої усмішки вона ще ніколи не бачила. В ній була тиха радість, велике горе і безмежна гіркота. Він відповів. «Хто такий Джон Голд?» Розділ другий. Ланцюг. Все почалося з кількох вогнів, коли потяг залізниці тагартів доїжджав до Філадельфії, в темряву, наче хтось ж бурнув жменю яскравих сліпучих вогників. На порожній рівнині вони мали дивний і недоречний вигляд, усупереч їхній інтенсивності. Пасажири дивилися на них мовчки і без інтересу. Потім виник чорний контур будівлі, ледь помітний на тлі неба. Потім іще одна велика неосвітлена будівля, ближче до колії. Відблизьки вогнів поїзда раз по раз проносилися по її темних шипках. Зустрічний товарняк усе затулив, наповнивши купе шквалом різних звуків. У раптовому розриві між пласкими вагонами пасажири помітили далекі споруди в блюдому червонястому сяйві, що пульсувало нерегулярними спазмами, ніби будівлі дихали. Коли товарняк проскочив, люди побачили, як утасті будинки огорнуті кільцями пари. Промені потужних прожекторів нарізали ту пару плястирками, порфірними, як і саме небо. Потім виникло дещо схоже не на будівлю, а на оболонку зі скляних квадратиків шахівниці, навколо опорних балок, кранів та жолубів, що оповила все це щільним, сліпучим помаранчевим полум'ям. Пасажири не могли осягнути, яке складне це величезне місто, що здавалося жило самостійно, не видаючи жодних ознак присутності людини. Вони бачили вежі у вигляді покручених хмарочосів, завислі в повітрі мости та незбагненні рани в твердих стінах, із яких жахтить вогонь. У темряві поповзла ширега багряних циліндрів, то палав розжарений метал. Неподалік від колії випливла адміністративна будівля з великою неоновою вивіскою на даху. Коли поїзд проїжджав повз, вона освітила його нутрощі. На вивізці було написано «Сталь Рєрдена». Один із пасажирів, професор економіки, звернувся до свого супутника. Яку роль має окрема особа в титанічних досягненнях нашої індустріальної доби? Інший журналіст, Затонував для своєї майбутньої статті. Генк Ріарден належить до тієї породи людей, які чіпляють своє ім'я на все, що трапиться під руку. З цього ви самі можете скласти думку про характер генка Ріардена. Потяг і далі квапився в темряву, аж раптом позаду довгої будівлі в небо рванув червоний подих полум'я. Пасажири його не зауважили. Ще одне випаровування від чергової порції сталі не належало до подій, вартих їхньої уваги. Це був жар від першої плавки Ріарден металу, перше замовлення на нього. Перший викид рідкого металу став справжнім світанком для людей, які стояли тоді біля горнила. Вузенький струмінь, що вирвався з нього, був сліпучо-білий, мов розпечене сонце. Чорні кільця пари закипіли вгорі облямівками лютого багрянцю. Фонтани іскор вирували у спазмах, ніби краплі крові з порваних артерій. Повітря рвалося на шматки, відзеркалюючи бурхливе полум'я, якого там не було. Червоні плями кружляли її, маяли в повітрі, ніби їх не могла стримати рукотворна будівля. Здавалося, вони от-от поглинуть колони, балки, мости, кранів угорі. Але рідкий метал не виявляв жодних ознак насильства. Схожа на атлас довга біла смуга сяяла доброзичливою усмішкою. Вона покірно текла з глиняного гірла між двох невеличких бортів, а потім падала з шестиметрової висоти у ковші, здатні витримати 200 тонн. Зірки рясно всівали потік, вистрибуючи з його спокійного плеса, мов невинні іскри бенгальських вогнів. І лише підійшовши геть близько, можна було помітити, що білий атлас кипить. Час від часу бризки вилітали, падали на землю, а потім, вистигаючи, рідкий метал спалахував. 200 тонн твердішого за сталь металу, що ставав рідким за температури понад 4000 градусів, здатні були зруйнувати будь-яку стіну будівлі та знищити всіх, хто працював біля потоку. Але кожен сантиметр його шляху, кожен кілограм тиску, і навіть кількість молекул було пораховано завдяки свідомій волі і двадцятирічній праці. Розгойдуючись у темряві ангару, червоні відблиски приховували обличчя чоловіка, який стояв у віддаленому закутку і споглядав, прихилившись до колони. Спалах на мить освітив очі кольору, бліду, блакитного льоду. Пройшовся чорною металевою колоною та попелясто білявими пасмами його волосся. Потім до паску його плаща і по кишенях, де чоловік тримав руки. Високий, сухорлявий він завжди височив над людьми, що його оточували. Вилицюватим обличчям проходило ще кілька гострих ліній, які, здавалося, були в нього від народження. Через них він здавався старим у двадцять і молодим зараз у сорок п'ять. Відколи себе пам'ятав, його обличчя вважали потворним, бо воно було непохитне і суворе, а ще невиразне, точнісінько, як і зараз, коли він дивився на метал. Це був Генк Ріарден. Метал піднявся до країв ковша і заховало, та ще дролився через край. Потім слипучо білі цівки брунатнішали, а ще за мить відвалювалися чорними металевими бурульками». Шлаки вкривалися товстими гнідими брижами, як земна кора. Де кора тоншала, кратери відкривались, і видно було білу рідину, що кипіла всередині. В повітрі над головою Рєрдена пропливла кабіна крана. Кранівник не вимушено посунув важіль, і сталевий гак на ланцюзі опустився, зачепив ручки ковша і делікатно, мов циберко з молоком, підняв. Дві тонни металу попливли у повітрі до шереги форм, щоб наповнити їх. Ген Кріерден, заплющуючи очі, схилився на колону, що здригалася, повторюючи рух екрана. «Справу зроблено», – подумав він. Один робітник побачив його і схвально всміхнувся, як побратим і спільник на великому святі, який знав, чому ця білява висока постать опинилася зараз тут. Ріарден усміхнувся навзаєм. Це було єдине привітання, яке він отримав. А потім він, сухоребрий і з невиразним обличчям, пішов у кабінет. Генк Ріарден пізно покинув завод і пішки пішов додому. Чомусь несподівано захотілося пройтись по безлюддю кілька кілометрів. Він йшов, стромивши одну руку в кишеню і час від часу перебираючи пальцями браслет-ланчужок із Ріарден-металу. Він рухав пальцями, відчуваючи його текстуру. Десять років його життя пішло на те, щоб зробити цей браслет. Десять років – тривалий термін, подумав він. Оба темної дороги вишукувалися дерева. Глянувши вгору на тлі зоряного неба, він побачив кілька сухих, зморщених, от-от готових опасти листків. У вікнах, розкиданих по сільській місцевості будиночків, горіло світло, але ці вогники робили дорогу ще пустильнішою. Він ніколи не почувався самотнім, хіба лише у момент щастя. Вряди годи озирався, щоб подивитися на червону заграву в небі над фабрикою. Ріарден не думав про ці десять років, про них нагадувало лише безіменне, тихе та урочисте почуття. Воно складалося з багатьох чинників, які не надто хотілося перераховувати. Це були ночі над палючими печами у дослідницькій лабораторії заводу, пильнування у майстерні над аркушами паперу, який скреслював формулами, а потім люто шматував. Це були дні, коли молоді вчени зібраної ним невеличкою команди мав солдати готові до безнадійної битви – Вичерпавши всі запаси своєї винахідливості, але неволі, небагатослівні, саме тому красномовні казали йому: «Містер Ріерден, це неможливо зробити. Трапези, перервані раптовими спалахами ідей, що їх конче мусив утілити перевірити негайно, працювати над ними місяцями і відкинути через чергову невдачу, фрагменти конференцій, контрактів. Обов'язки керівника найкращої стали ливарні країни. Все це було зніяковіло вирване з пам'яті, немов потаємне кохання. Єдина думка, що розтяглася на всі ці десять років, хай би що він робив, хай би що бачив. Думка, що виринала, коли він дивився на міські будинки, залізничні колії, світло у вікнах далеких фермерських хатинок, на ніжу руках кралі, яка розрізає фрукти під час бенкету. Думка про металевий сплав, що здати на більше, ніж спроможна сталь, який стане для неї тим, чим сама криця стала для заліза. Напади самоїдства, коли він ховав надію, відкидав черговий зразок, не дозволяючи собі усвідомити, як він втомився. Не даючи собі часу на почуття, пробиваючись крізь тортури думок, навіюючи, що це таке можна зробити, і йдучи далі, не маючи сили вірити, що все вийде, а потім день, коли все вийшло і стало Ріарден металом. Це все кипіло в його душі білим жаром, плавилося і перемішувалося в тихі дивне відчуття, яке змушувало його сміхатися у темряву і дивуватись, чому щастя може так боліти. Згодом він усвідомив, що уявляв своє минуле як дні, розкладені у вигляді карток, деякі з яких слід було переглянути. Не хотів їх дивитися. зневажав спогади, як безглузди потурання власним забаганкам, але потім зрозумів, що сьогодні спогади прийшли до нього на честь цього шматка металу в кишені, і він дозволив собі їх прийняти. Ріарден бачив себе на гребені скелі та відчував струмок поту від скроні до шиї. Йому чотирнадцять. І це перший робочий день на залізній копальні у Міннесоті. Намагався навчитися дихати, ігноруючи пекучий біль у грудях і проклинаючи себе, адже пообіцяв, що примусить себе не втомлюватися. Незабаром повернувся до роботи, постановивши, що біль – недостатня причина, щоб не працювати. Ще він побачив день, коли стояв біля вікна свого кабінету і дивився на копальні. Відсьогодні вони належали йому, тридцятилітньому. І байдуже, що він робив між цими роками, так само, як не мав значення біль. Він працював у купальнях, у ливарнях, на стали ливарних заводах півночі, ідучи до означеної мети. Пам'ятав також, що люди навколо, здавалося, ніколи не знали, що робити. Натомість він знав завжди. Згадав також, як дивувався, чому так багато залізних купалень закриваються, як мали би закритися і ці, що він їх викупив. Дивився на кам'яний шельф далечині. В кінці дороги робітники встановлювали нову вивіску над воротами. Руда Ріардена. Побачив вечір, коли він сидів у своєму кабінеті, поклавши голову на стіл. Було пізно, і всі працівники вже розійшлися по домівках, тому він із чистим сумлінням міг відпочити на самоті. Він так втомився, ніби біг на випередки з власним тілом, і вся втома попередніх років, яку він відмовлявся визнавати, враз на нього звалилася і каменем притиснула до столу. Він не хотів нічого, навіть рухатися. Він не мав сил нічого відчувати, навіть страждання. Спалив у собі все, що здатне горіти. Росія стільки іскор, починаючи купу різних справ, а тепер не знав, чи може хтось зараз дати потрібну іскру йому, нездатному підвести голову. Він запитав у себе, хто змусив його рухатися, не даючи спинитися, а потім підвів голову, повільно докладаючи найбільших у своєму житті зусиль, підняв тіло, спираючись тремтячою доловною на стіл. Більше ніколи в себе про це не запитував, він побачив день, коли стояв на пагорбі, роздивляючись похмурий пейзаж, брудний пустир із обшарпаними будівлями, що були колись сталеливарним заводом. Підприємство розорилось і зупинилось. Він купив його минулої ночі, віяв сильний вітер, і сіре світло пробивалося крізь хмари. В цьому сірому маре вікоричного червона іржа на величезних сталевих кранах нагадувала засохлу кров а яскраві суковиті зелені бур'яни ненаситними канібалами проростали з-під куп розбитого скла, тягнучись по стінах будівель і вилазячи з вікон, мов із порожніх очниць. Біля дальніх воріт він помітив темні чоловічі постаті. Це були безробітні, що животіли в гнилих халупах квітучого колись містечка. Стояли і мовчки дивилися на його блискучу машину, покинуту біля заводських воріт. Їм було цікаво знати, чи той справді ген Кріарден, про якого всі говорять, і чи фабрику таки знову відкрий. Історичний цикл виробництва сталі в Пенсильванії, очевидно, добігає кінця, наполягала газета. І експерти погоджуються, що сталева авантюра Генрі Ріардена безнадійна. Скоро ви побачите приголомшливий кінець сенсаційного Генрі Ріардена. Це було 10 років тому. Сьогодні він так само, як і тоді, відчував холодний вітер на своєму обличчі. Озирнувся. Над заводом палегкотіла пурпурова заграва. Життя дайна, мов світанок. У житті виникали зупинки станції, повз які пронісся його експрес. Він не міг сказати нічого певного про всі ті роки. Вони розмилися і знилися від швидкого руху, мов пейзажі за вікном. Хай там як, але всі пережиті муки і зусилля були того варті, якщо він дожив до цього дня, дня першої плавки Ріарден Металу, першого замовлення на цей сплав, з якого буде вилито рейки для залізниці тагар Трансконтиненталь. Торкнувся пальцями до браслета в кишені. Він зробив його з першої партії Металу для своєї дружини. Гладячи його, він раптом зрозумів, що думає радше про якусь, Абстракцію, яку називає своєю дружиною, ніж про жінку, з якою одружений. Він відчув жаль краще б він не робив того браслета, а потім його накрило хвилею докорів сумління за цей сумнів, труснув головою. Зараз не час для давніх сумнівів. Відчував, що зараз здатен пробачити будь-що і будь-кому, бо щастя найкращий очищувач. Був переконаний, що сьогодні все живе, бажає йому добра. Захотілося раптом зустріти когось, побачити першого ліпшого незнайомця, стати відкритою, безборонно і мовити. «Поглянь на мене! Люди, – подумав Ріадер, – так само, як і я, – спраглі радості, спраглі миті вільної від сірого вантажу страждань, такого безбагнинного і недоладного». Він ніколи не міг зрозуміти, чому люди мають бути нещасні. Темна дорога непомітно привела до верхів'я пагорба, він зупинився і озирнувся. Червона заграва тепер вузькою смужкою даленіла на заході. Над нею, у чорній прірві неба, маячів неоновий напис маленькими з такою відстані літерами, що складалися з словосполучення сталь рірдина. Він випростався, немов перед судом, згадав решту написів, що у темряві цієї ночі світилися по всій країні руда Рірдена, вугілля Рірдена, Вапняк Рєрдена, подумав про минулі дні і про те, що непогано було б почепити над ними Неонову вивізку життя Рірдена. Рвучко, повернувшись, опростував уперед. Що ближче підходив додому, то дужче уповільнювалися його кроки, а піднесення потрохи маліло. Відчув понуру нехіть заходити у власний будинок, а він цього не хотів би відчувати. «Ні», – думав він, – «тільки не сьогодні. Сьогодні вони зрозуміють». Але він не знав, він ніколи навіть не замислювався, що саме вони мали би зробити, що саме вони мали би зрозуміти. У вікнях вітальні горіло світло, Будинок стояв на узгір'ї, що нависало над Ріарденом масивною білою тушою. Дім здавався голим, його прикрашали кілька колон у напівколоніальному стилі. Було очевидно, що цю голизну не варто було виставляти. Зайшовши у вітальню, Ріарден не був певен, чи помітила його дружина. Вона сиділа біля каміна і розмовляла, плавно супроводжуючи порухом руки витончений плин слів. В її інтонації виникла маленька пауза, і Ріарден подумав, що вона помітила його, але дружина не поглянула в його бік, а м'яко продовжила, тому він не знав, напевно. «Річ у тім, що культурну людину втомили непевні дива суто матеріального винахідництва», – казала жінка. «Вона просто відмовляється захоплюватися водогінними трубами». Вона повернула голову, подивилася на Рірдина, що стояв у тіні з іншого кінця довгої кімнати, і, мов, дві лебедині шиї граційно скинули руки до стелі. «Коханий! – бадьоро почала вона. – Хіба не занадто рано ти повернувся додому? Невже не треба було позамітати шлак або відполірувати форми?" Всі обернулися до нього – його мати, брат Філіп та Пол Ларкін, їхній давній друг. «Вибачте», – відповів він, – «я знаю, що запізнився». «Нема чого вибачатися», – сказала мати, – «міг би й перезвонити». Він поглянув на неї, намагаючись щось пригадати. «Ти обіцяв прийти на вечерю?» «О, справді, обіцяв. Даруйте, але сьогодні ми виплавили…» Він затнувся, не розумів, чому не в змозі промовити ту єдину річ, яку прийшов сказати. Додав тільки… Просто я забув. «Мамі саме про це і йдеться», – зауважив Філіп. «Гамуйтеся, дайте йому зорієнтуватися. Він іще не зовсім тут. Він досі на заводі», – грайливо прощебетала дружина. «Генрі, знімай пальто!» Пол Ларкін дивився на нього відданими очима побитого пса. «Привіт, Поле», – сказав Рєрден. «Коли ти приїхав?» «У пів на шосту, нью-йоркським потягом». Ларкін вдячно всміхався. «Проблеми? А в кого їх зараз нема?» Його усмішка розтанула, немов Ларкін натякав, що його репліка суто філософська. «Ні, особливих проблем нема, просто захотілося вас побачити». Рєрденова дружина засміялася. «Ти розчарував його, Поле?» Вона обернулася до Рєрдена. «В тебе комплекс меншовартості чи манія величі?» «Генрі, ти вважаєш, що нікому не може захотітися побачити тебе просто так? Чи що ніхто не може обійтися без твоєї допомоги?» Він хотів був обурено заперечити, але дружина всміхалася так, ніби це був звичайний жарт. А він не мав хисту до балачок, де предметом розмови не була справжня суть питання. Тому він промовчав, просто стояв і дивився на дружину, намагаючись зрозуміти щось, чого досі так і не усягнув. Ліліан Ріарден усі вважали красунею, висока, граційна постать, які ідеально пасували сукні з високою талією в стилі ампір. Вишуканий профіль відповідав яскравим епізодичним типажам того ж часу. Чисті, гордовиті лінії, хвилі її блискучого світлокаштанового волосся було укладено в класично просту зачіску – за канонами строгої імперської краси. Але коли вона поверталась анфас, люди відчували легкий шок розчарування. Обличчя Ліліан не було гарне. Ганш чаївся в очах. Каламутно-блідих, ні сірих, ні карих, безживно-порожніх та невиразних. Ріарден завжди дивувався, що попри сміхотливу і начебто веселу вдачу її обличчя ніколи не виражало радості. «Ми вже давно знайомі, любий?» прокоментувала вона його пильний погляд. Хоча ти, здається, не дуже в цьому впевнений. «Генрі, ти хоч їв щось?» – запитала мати. В її голосі лунав нетерплячий докір, ніби його голод був для неї персональною образою. «Та ні, я не голодний. Я скажу на кухні, що...» «Ні, мамо, не зараз. Це не має значення». «З тобою вічні проблеми?» – вона промовляла слова «в повітря». Дивлячись повсина, хоч що робить для тебе, ти все одно не оціниш. Мені так і не вдалося навчити тебе нормально харчуватися. Генрі, ти забагато працюєш, докинув Філіпп. Це тебе до добра не доведе. Ріарден засміявся. Мені подобається. Ти себе цим просто заспокоюєш. Це, знаєш, форма неврозу. Людина вганяє себе в роботу, щоб утекти від чогось. Тобі не завадить завести якесь хобі. Філ, на Бога, вгамуйся, не стримався Рєрдем, відразу про це пошкодувавши. Філіп завжди був хворобливий, хоча лікарі не знаходили жодного конкретного дефекту в його хірляві, довготелесі поставі. Через його хронічну виснаженість люди вважали 38-річного Філа старшим за його брата. Навчись розважатися, повчав Філіп. Бо станеш нудним і нецікавим, примітивним. Мусиш вилізти з особистої шкаралущі і подивитися на світ. Інакше справжнє життя пройде повз тебе. Тому, уче лють, Ріарден переконував себе, що у Філіпа просто така манера піклуватися про нього. Казав собі, що несправедливо гніватися на ближніх. Всі вони намагалися виявити свою турботу. Жаль тільки, що в такий неприємний спосіб. «Філ, я сьогодні чудово провів час», – усміхнувся Гаррі, дивуючись, чому Філіп не цікавиться, як саме. Він так хотів, щоб хтось із них про це спитав. Йому було важко зосередитися. В пам'яті палахкотів потік розжареного металу, переповнюючи свідомість і ні на що більше не залишаючи місця. «Може, ти і вибачився, але я занадто добре тебе знаю, щоб повірити у щирість каяття». Це був материн голос. Він обернувся. Мати дивилася на нього пораненим поглядом, демонструючи витривалу терплячість безоборонності. «У нас вечеря, місіс Бічем!» – з докором додала мати. «Що?» «Місіс Бічем? Моя подруга, місіс Бічем?» «І що?» «Я розповідала тобі про неї багато разів, але ти ніколи не запам'ятовуєш, що я кажу». Місіс Бічем страшенно хотіла зустрітися з тобою, але мусила їхати відразу після вечері, бо вона неймовірно заклопотана людина. Місіс Бічем дуже хотіла тобі розказати, скільки корисного ми робимо в нашій парафіяльній школі, про те, як слюсарюють і які красиві дверні ручки самостійно виковують хлопчиська з бідних кварталів. Йому довелося зібрати всю свою витримку, щоб відповісти спокійним тоном. «Мамо, мені шкода, що я розчарував тебе». «Ні, тобі не шкода. Якби постарався, міг би бути тут». «Але ж хіба ти здатен постаратися задля когось, окрім себе? Ми і те, що ми робимо, тебе не цікавить. Чи ти вважаєш, що все компенсуєш уплаченими рахунками? Гроші – це єдине, що ти знаєш. І даєш ти нам лише гроші». «А чи давав ти нам колись трохи часу?» Чи означали ці слова, що вона скучила за ним, а отже любить? І тоді криводушним було не те важке каламутне почуття, що змусило його промовчати. Інакше голос видав би, що це почуття відразу. «Тобі байдуже!» – її голос пролунав напівплювком, напівблаганням. «Сьогодні Ліліан хотіла обговорити з тобою дещо дуже важливе – та я їй казала, що немає сенсу чекати на тебе. «Мамо, це не важливо», – сказала Ліліан. «Принаймні для Генрі». Ріарден подивився на неї. Він стояв посеред кімнати, досі в пальті, ніби заблукавши в іреальному світі, який ніяк не ставав його реальністю. «Це геть не важливо», – мовила Ліліан, і Генк не міг зрозуміти. «Примирливо чи зарозуміло», – лунав її голос. «Це не бізнес». Це ж зовсім не комерційне. Що? Просто вечірка, яку я планую влаштувати. Вечірка? Ох, не дивись так перелякано. Це станеться не завтра ввечері. Я знаю, ти дуже зайнятий, але це буде аж через три місяці. Я хочу зібрати гостей із дуже значної особливої нагоди. Пообіцяй мені, що будеш тут, а не в Міннесоті, Колорадо чи Каліфорнії. Вона якось дивно на нього дивилася, промовляючи надто легковажно і водночас цілеспрямовано. Її посмішка посилювала атмосферу невинності і ніби натякала на якийсь прихований козир. – Рівно за три місяці, – перепитав він. – Але ж ти розумієш, я не годен передбачити. Якась термінова справа завжди може змусити мене поїхати з міста. – А як же, знаю! – та хіба я не можу завчасно записатися на офіційну зустріч з тобою? Як залізничний високопосадовець, виробник автомобілів або лахмітник, це б ти збирач брухту. Всі кажуть, ти ніколи не пропускаєш ділових зустрічей, ти сам можеш вибрати зручну дату. Лідія дивилась на нього знизу вгору, трохи з-під лоба. Її погляд був жіночної грайливості, вона додала невимушено, але якось занадто обережно. «Нехай це буде 10 грудня, але, можливо, тобі зручніше 9 чи 11?» -го? «Мені все одно», – вона мовила ніжно. «Генрі, 10 грудня річниця нашого весілля». Всі пильно вдивлялися в його обличчя та замість провини побачили на ньому лише легку, замислену усмішку. Ліліан не планувала загнати мене в пастку, думав Рєрдин, бо я легко міг уникнути її, відмовляючись визнавати провину за свою забудькуватість і відмовившись від вечірки. Але ж вона знала, що його почуття до неї єдина зброя. Генк подумав, що, мабуть, вона хотіла опосередковано і без шкоди для власної гідності перевірити його почуття і зізнатися в своїх. Вечірки він ніколи не сприймав за свято, вони взагалі для нього нічого не важили. Лілія ж ставилася до них побожно. Для неї влаштувати вечірку — це була найбільша данина йому та їхньому шлюбу. Він мав поважати бажання дружини, навіть якщо їхні уявлення про світ зовсім не збігаються, навіть якщо йому аніскільки не потрібні ці її знаки уваги. Але ж вона кинула себе на його милість і мусить отримати бажане. Рірдин відкрито і щиро всміхнувся, визнаючи її перемогу. «Добре, Ліліан», – сказав він тихо, – «я обіцяю бути 10 грудня». «Дякую, Любий». Її посмішка була потайна і загадкова. Генрі навіть здалося, що його відповідь усіх розчарувала. «Якщо вона довіряє мені», – подумав Рірдин, – «якщо її почуття ще не померли, я просто зобов'язаний виправдати її довіру». Він мав це промовити, це сфокусувало б думки, а інших слів у нього сьогодні просто не було. Вибач, Ліліан, що я запізнився, але сьогодні на заводі ми виплавили першу партію рірден Металу. Запала тиша, яку порушив Філіп. Це просто чудово! Решта промовчали. Він засунув руку в кишеню, а коли знову відчув пальцями браслет, все решта відійшло на задній план. Ріарден почувався так само, як тоді, коли рідкий метал вирував перед ним. «Ліліан, у мене для тебе подарунок!» Кладучи ланцюжок дружині на коліна, він не усвідомлював, що стоїть струнко, а жест його руки нагадує жест хрестоносця, що повернувся з трофеєм до коханої. Ліліан напнула браслет на два пальці і піднесла до світла. Його ланки були важкі, грубої роботи, Метал дивно вилискував зеленаво-синім відтінком. «Що це?» – запитала вона. «Перша річ із Ріарден металу першої плавки. Тобто вона таке ж цінне, як і шматок залізничної рейки?» Ріарден приголомшено глянув на неї. Вона побрящала браслетом, що вигравав на світлі. «Генрі, розкішна ідея, неймовірно оригінальна!» Я стану сенсацією Нью-Йорка, носячи прикраси з того ж металу, що й мостові балки, двигуни вантажівок, кухонні плити, друкарські машинки. Та про що ти розповідав учора, Любий? Каструльки для супу. «Боже, Генрі, але ж ти і марнославний!» – вигукнув Філіп. Ліліан розсміялася. «Він сентиментальний, як і всі чоловіки, але, Любий, я справді ціную твій жест». Не так подарунок, як намір. Якщо тебе цікавить моя думка, почала мати, то егоїстичнішого наміру й бути не може. Якби чоловік думав не лише про свої задоволення, то подарував би діамантовий браслет. Але Генрі вважає, що новий різновид бляхи для всіх має бути ціннішим за діаманти тільки тому, що це він його винайшов. І так було з п'яти років. Наймарнославніший на світі хлопчисько. «Я вже тоді знала, що з нього виросте нестерпний егоїст». «Ні, це мило», – заперечила Лілія, – «це дуже чарівно». Вона опустила браслет на стіл, підвелася, поклала руки Ріарденові на плечі, стала на вшпиньки і поцілувала його у щоку. «Дякую, любий». Він не поворухнувся, навіть не нахилився до неї. За хвильку розвернувся, зняв пальто і сів біля каміна, трошки далі від решти. Не відчував нічого, крім неймовірної втоми. Він не дослухався до розмови, лише звіддаля долинало, як Ліліан сперечається з матір'ю, захищаючи чоловіка. «Я його знаю краще за тебе», – заперечувала мати. «Генкові Рєрдену не потрібні ні люди, ні тварини, ні рослини, якщо вони, звісно, не пов'язані з його роботою. Це все, чим він переймається». Я все життя щосили намагалася прищепити йому смиренність, але мені це не вдалося». Він пропонував матері необмежені можливості. Вона могла жити де захоче і як їй заманеться. Йому було не чому матері запряглося жити з ними в одному будинку. Ріарден припускав, що певне значення для неї має його успіх, отже це їх пов'язувало. Іншого зв'язку він не бачив. І якщо мати хотіла жити в домі свого успішного сина, він не міг їй в цьому відмовити. «Не варто намагатися зробити з Генрі святого, мамо», – зауважив Філіп. «Він не погодиться на цю роль». Філіпе, ти помиляєшся?» Не погодилася Ліліан. «Ти дуже помиляєшся? Генрі має всі задатки святого. В цьому то й біда». «Чого їм від мене треба?», – думав Рєрден. «Чого вони хочуть?» Він ніколи нічого в них не просив. Це вони хотіли його втримати. Вони висували претензії, що подавалися, як вияв любові. Але така любов обтяжувала його душі за будь-яку ненависть. Він зневажав невиправдане співчуття так само, як незагроблене багатство. Ці люди заповзялися любити його, геть не поцікавившись, за що він сам хотів, щоб його любили. Генк не розумів, якої реакції вони чекають від нього і чи їм взагалі залежить на його реакції, але ж, мабуть, таки залежить, думав він. Навіщо тоді всі ці скарги, безкінечні обвинувачення в байдужості? Навіщо атмосфера хронічної підозри, ніби вони прагнуть відчути біль? Він ніколи не хотів завдати їм болю, але завжди відчував їхній захисний, вичікувальний докір. Їх ображало кожне його слово, і йшлося не про його слова чи вчинки, а так, так, насправді їх ображав сам факт його існування. «Не вигадуй, дурниць», – наказав він собі, намагаючись розгадати цю загадку, дотримуючись найсуворіших і найбезжалісніших критеріїв свого неухильного почуття справедливості. Ріарден не міг обвинувачувати їх, не зрозумівши, але зрозуміти їх він теж не міг. «Чи подобались вони йому? Ні, – подумав він, – але їх потрібно полюбити, а це різні речі. Він прагнув цього в ім'я певного незначного потенціалу, який він колись намагався розгледіти в кожній людині. Зараз Ріарден не відчував до них нічого, крім немилосердної байдужості. Не було навіть жалю втрати. Чи хтось із них потрібен йому в житті? Чи бракувало йому почуття, яке він прагнув відчути? «Ні», – думав він. «А чи сумував коли-небудь за ним?» «Так, але хіба що замолоду? Не зараз». Тома посилювалася. Ріарден зрозумів, що це його виснажує нудьга. Але її слід приховувати. Він мусить бути гречний з цими людьми. Ріарден сидів у незручній позі, цілкуючись здолати сон. І це вже почало завдавати фізичного болю. Очі заплющувалися, він уже трохи куняв, аж раптом чиїсь слипкі пальці торкнулися до його руки. Пол Ларкін присунув крісло і схилився для особистої розмови. «Генко, мені байдуже, що кажуть промисловці, але Ріарден Метал чудовий продукт. Він принесе великі прибутки, як і все, що ти робиш». «Так», – мовив Ріарден, – «принесе». «Я лише, я лише боюся, щоб ти не вскочив із ним у халепу». «Яку ще халепу? Хто знає, Якось воно сьогодні все непевно. Є люди, які, як би то сказати, будь-що може статись». «Що за халепа?» Ларкін сидів, згорбившись і благально звівши до гори свої ніжні очі. Невисока опацькувата постать завжди була якась незахищена, і, здавалося, мов равлик, потребувала будиночка, щоб заховатися туди за першого ж доторку. Його задумливі очі та зворушливо безпорадний і нерішучий усміх вічного прохача замінили той панцир. Цей усміх обезброював, так усміхатися міг хіба що хлопчисько, віддаючи себе на ласку незбагненного Всесвіту. Йому було 53. «Генку, у тебе не дуже хороший імідж», – сказав він. «Преса завжди погано пише про тебе». «То й що?» «Генку, ти не популярний. Замовники не нарікають на мене». «Я не про це. Тобі треба найняти журналіста, щоб він вигідно подавав тебе публіці». «Навіщо? Я продаю сталь. Але навіщо налаштовувати проти себе людей? Громадська думка, знаєш, велика річ». Не думаю, що громадськість аж так проти мене налаштована. До того ж не має значення, люблять мене чи ні. Газети проти тебе. У газетарів є вільний час, а у мене немає. Генко, мені це не подобається, це погано. Що? Те, що вони про тебе пишуть. А що вони про мене пишуть, ти й сам знаєш. Що ти непоступливий, безжальний, що нікого не підпускаєш до керівництва своїми заводами, і що твоя єдина мета – плавить сталі заробляти гроші. Але це так і є. Ти не маєш так казати. Чому? Що ж я маю казати? Ой, ну я не знаю, але твої заводи… Але ж то мої заводи, правда? Так, але тобі не варто на цьому наголошувати. Ти ж знаєш, які зараз часи. Всі вважають, що ти поводишся соціально. Мені начхати. Пол Ларкін зітхнув. Поле, в чому річ? До чого ти ведеш? Ні до чого. Ні до чого конкретного. Просто часи зараз дуже непередбачувані. Треба бути обережним. Рігарден усміхнувся. Ти намагаєшся подбати про мене? Просто я твій друг, Енку, твій друг. Ти ж знаєш, як я тобою захоплююся. Пол Ларкін був невдаха. Все, що він робив, виходило ні добре, ні погане, ні поразка, ні успіх. Він був підприємцем, але ніколи не міг надовго втриматися в якомусь бізнесі. Зараз він намагався дати собі раду зі скромним заводиком, що виробляв гірниче обладнання. Роками він чіплявся до Ріардена у благоговійному захопленні, мов смола до Підіска. Радився, іноді хоч і нечасто позичав гроші, просив небагато і неодмінно повертав, хоч і не завжди вчасно. Схоже, до цих стосунків його спонукала потреба підживитися агресивною життєвою енергією. Так часто буває зі знесиленими анемічними істотами. Спостерігаючи за зусиллями Ларкіна, Ріарден мимоволі уявляв мураху, яка знемагає від ваги пір'їни – «Те, що для нього важко, мені дається за виграшки», – думав Рєрден, час до часу обдаровуючи приятеля, порадуючи тактовною терплячою увагою. «Генку, я твій друг!» – Рєрден запитально подивився на нього. Ларкін відвів погляд, ніби мав дещо обміркувати, а потім обережно запитав. «Як справи в твоєї людини у Вашингтоні?» Сподіваюся, нормально». Тобі варто в цьому переконатися, це важливо. Він глянув на Ер'єрдена і наполегливо, так ніби виконує важкий моральний обов'язок, повторив. Це дуже важливо. Напевно, власне, саме для цього я до тебе і приїхав. Є якась конкретна причина? Подумавши, Ларкін вирішив, що його моральний обов'язок виконано. Ні, відповів він. Ріарденові не подобалася тема розмови. Він знав, що необхідно мати людину, яка на рівні законодавчих органів захищатиме його інтереси. Такі люди були в усіх підприємців, але він ніколи не надавав цьому особливого значення, бо ніяк не міг себе достоту переконати, що це справді потрібно. Щоразу, коли він намагався замислитися, що якась людина має лобіювати його інтереси у владі, його охоплювала напівнудьга напівогида, на превеликий жаль, він почав розмірковувати вголос. До цієї роботи доведеться залучати вкрай нікчемних істот. Таке життя, дивлячись кудись у бік, прокоментував Ларкін. І, чорт забирай, я не розумію чому. Можеш назвати мені причину, що зі світом не так? Ларкін сумно стинув плечима. Навіщо риторичні запитання? «Який за вглибшкі океан, який за вишки небо, хто такий Джон Голд?» Ріарден випростався в кріслі. «Ні», – відкарбував він, – «ні, треба гнати від себе такі думки». Підвівся, щойно зайшлося про справу втома минула. Він відчув бунтарське завзяття, потребу вперто і зухвало утвердити свій погляд на сенс буття. Що його так гостро відчував сьогодні, повертаючись додому?» і якому тепер загрожує якесь каз що. Відчувши прилив енергії, він заходив по кімнаті, поглянув на родичів. «Розгублені нещасні діти», – подумав він, – «усі, навіть мати». А він дурний, що обурювався з їхньої недорікуватості. Це наслідок безпорадності, а не злих намірів. Саме він має докласти зусиль, щоб навчитися їх розуміти». Адже здатен так щедро поділитися своєю безмежною і радісною силою, що вони її неспроможні відчути. Поглянув на протилежний бік кімнати. Мати з Філіпом жваво про щось розмовляли, хоча Генк зауважив, що вони не так жваві, як знервовані. Філіп сидів у низькому кріслі, живіт уперед, на згорбленій спині випирали лопатки. Він ніби намагався покарати всіх навколо своєю жалюгідною і незручною позою. «Філ, що сталося?» Ріарден підійшов ближче. «В тебе страшенно втомлений вигляд». «У мене був важкий день», – буркнув Філіп. «Не тільки ти тяжко працюєш», – зауважила мати. «В інших теж є проблеми, навіть якщо вони не на мільйон доларів і не супер-трансконтинентальні, як твої». «Навпаки, це добре. Я завжди вважав, що Філові варто чимось цікавитися. Добре? Тобто тобі подобається, що твій брат кайлує і шкодить здоров'я? Це тебе тішить? Я так і знала». «Зовсім ні. Я охоче допоможу. Не варто. Ти не зобов'язаний нікому з нас співчувати. Ріарда ніколи не знав, що робить або що хоче робити його брат». Він відправив Філіпа в коледж, але той не спромігся навіть обрати спеціальність. За стандартами Рєрдена з чоловіком, який не прагне знайти собі прибуткової роботи, щось геть не так. Але він вважав, що не має права нав'язувати Філу своїх принципів. Він міг утримувати брата і навіть не помічав цих витрат. Думав, що не варто поспішати, що Філ ще матиме шанс обрати собі кар'єру без необхідності боротися за виживання. «Філ, а що ти сьогодні робив?» – запитав спокійно. «Тобі це не цікаво». «Мені цікаво, тому і питаю. Я зустрівся з двадцятьма різними людьми по усіх усюдах. Від Редінга до Вілміхтона. І навіщо це тобі було? Намагаюся зібрати грошей для друзів глобального прогресу». Рєрден ніколи не міг втримати в голові, до скількох організацій належав Філіпп, а тим більше зорієнтуватися в напрямках їхньої діяльності. Останні півроку Філіпп щось розповідав про цих друзів. Здається, ця організація влаштовувала безкоштовні лекції з психології, народної музики та кооперативного сільського господарства. Ріарден цурався таких об'єднань і не вважав за потрібне заглиблюватися в природу їхньої діяльності. Він мовчав. Тому Філіпп, не втримавшись, продовжив. Нам потрібно 10 тисяч доларів на життєво важливу програму, але збирати гроші – це мученицька місія. У людях не залишилося ані краплі соціальної свідомості. Пихаті товстосуми, яких я сьогодні бачив, тратять купу грошей на будь-яку свою примху, але я не міг із них вичавити і сотні доларів. У них немає почуття морального обов'язку. Чому ти смієшся? Рєрден стояв перед ним, посміхаючись. Як же це по-дитячому, подумав Рєрден, як безпорадно і грубо водночас, натяк і образа в одному флаконі. Було б легко розчавити Філа, відповівши на хамство. Це було б смертельно для нього. Бо то був би не просто закид, а правда. Нещасний дурень знає, що віддався на мою ласку, знає, що відкрився для удару, тому я цього не робитиму. Ось найкраща відповідь, якою він не зможе не оцінити. В якій же моторошній злидоті живе Філ, що дозволив їй так себе понівечити, Аж раптом Ріарден подумав, що здатен одним махом зруйнувати хронічну Філіпову убогість, подарувати йому несподівану радість, тріумф від здійснення безнадійного бажання. Він думав, чи мені не все одно, чого саме він хоче? Його бажання належать йому, як мені Ріарден метал. Тож воно мусить означати для нього те саме, що для мене мій метал. Нехай хоч раз відчує себе щасливим. Це, бодай, чогось його мусить навчити. Хіба не я казав, що щастя очищає? Сьогодні у мене свято. Нехай дістане з нього свою частку. Це буде так багато для нього і так мало для мене. «Філіппе», – промовив він усміхнено, – «завтра вранці зайди до мене в кабінет. Міс Айвс!» «Випише тобі чек на 10 тисяч доларів». Філіп дивився на нього барануватими очима, у яких не було ні потрясіння, ні втіхи, сама лише оскліла порожнича. «Ох!» – зітхнув Філіп. І перегодя додав. «Ми дуже цінуємо твій жест». У його голосі не відчувалося жодної емоції, навіть елементарної жадівності. Рєрден не міг розібратися у власних почуттях, в ньому ніби утворилась свинцева пустка. Він відчував одночасно немислиму вагу і нестерпну порожнечу. Розумів, що це розчарування, але чому воно було таке сіре і потворне? Генрі, це дуже мило з твого боку, сухо подякував Філіп. Я здивований, не чекав від тебе. Філ, невже ти не зрозумів? запитала Ліліан, напрочуд чистим і молодійним голосом. Генрі виплавив сьогодні свій метал. Вона обернулася до Рєрдена. Оголосимо національне свято, любий? Ти хороша людина, Генрі, позвалася мати і додала. Але буваєш таким не надто часто. Рєрден стояв і дивився на Філіпа, немов вичікуючи. Філіп втупився в інший бік, а потім звів очі і зустрівся поглядом із Рєрденом, немов приймаючи виклик. Тобі справді подобається допомагати бідним? запитав Філіп. Іріардин, не вірячи власним вухам, почув у братовому голосі докір. Ні, Філ, мені до них байдуже. Я просто хотів тебе потішити. Але ж гроші не для мене, я не збираю їх для якихось особистих потреб, не маю шкурного інтересу. В його холодному голосі лунала нотка усвідомленої чесноти. Ріарден відвернувся, заскочений гвалтовною відразою, Не тому, що Філові слова були дворушні, а тому, що брат казав правду. Він справді так вважав. «До речі, Генрі», – невгавав Філіп, «ти не заперечуватимеш, якщо я попрошу міс Айвс видати мені цю суму готівкою». Ріарден спантеличено обернувся до нього. «Розумієш, друзі глобального прогресу – Дуже прогресивна організація, і вони завжди стверджували, що ти уособлюєш найчорніший елемент соціальної деградації в країні, тому твоє ім'я в переліку благодійників їх бентежить. До того ж можуть закинути, що нас утримує ген Крєрден. Він хотів дати Філіпу ляпаса, натомість аж зажмурився від нестерпного презирства. Добре, мовив тихо. «Візьми ж готівкою». Відійшов до найвіддаленішого вікна у кімнаті і почав дивлятися далеку заграву над заводом. Почув стогін Ларкіна. «Чорт, забирай Генку!» «Якого піса ти даєш йому гроші?» А потім холодний і веселий голос Лілія. «Як же ти помиляєшся, Поле, як помиляєшся?» «Що сталося б із марнославством Генрі, якби він не мав кому жбурнути милостиню?» «Що було б із його силою, без слабших, якими можна помикати? Що б він сам робив, якби не мав при собі і нас, його утриманців? Але я його не осуджую, бо так влаштовані всі люди». Вона взяла зі столу браслет, що зблиснув у світлі люстри. «Ланцюг», – сказала вона. «Яка точна метафора? Ланцюг, яким він усіх нас прикував.